A folyó partján Reeves százados nem rendelkezett táblázatokkal, de tapasztalt mérnök lévén elméleti tudása lehetővé tette, hogy nélkülük is boldoguljon. Elegendő volt, hogy Kisi előbről kezdje a munkát, és a számítások megkezdés előtt elvégezzen egy sor kísérletet néhány szabvány súlyú és alakzatú mintadarabon.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 De ráadásul lázas lelkesedéssel is, amit azelőtt hiába próbált átérezni, bár akkoriban megfelelő olvasmányokat segítségül hívott, például a idépítőket. A lelkesedés váratlan mámorként hirtelen öntötte el, amikor meghallott a parancsnok egyik elejtett megjegyzését. Tudja, Reeves, hogy én komolyan számítok magára?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 Én természetesen olyan fákat választottam, amelyek e tekintetben hasonlóak a szilfához. A London Bridge szilfa pillérei 600 évig kitartottak szől. 600 évig, kiáltott fel Nikolszon ezzetes, szemében lánggyúlt ki, és önkéntelenül a Kváj folyó felé fordult. 600 évi, ez már valami révsz. Ó, ez kivételes eset, szőri, alig, ha számíthatunk többre 50-60 évnél, talán még annyira sem, ha a fa rosszul szárad. Vállalnunk kell ezt a kockázatot, Rives, jelentette ki az ezredes meggyőződéssel. Aztán jön nyersvát, nem valósíthatjuk meg a lehetetlent. Ha a szemünkre vetnek valami hibát, elég azt felelnünk, elkerülhetetlen volt. Értem, szőr. Van még egy problémám, azt hiszem, szőr, hogy a kreozótról, ami rovarkár ellen védi a gerendákat, le kell mondanunk. A japánoknak nincs kreozottjuk. Előállíthatnánk persze valamilyen pótanyagot, gondoltam is rá, hogy fale pároló készüléket szerkeztek. A dolog elképzelhető, bár némi időt venne igénybe. Élet megfontolás után mégis ellene vagyok. Miért, Reeves? kérdezte Nikolson ezredes, akit elbűvöltek a technikai részletkérdések. Bár a vélemények megoszlanak, a legkiválóbb szakértők nem ajánlják a kreozott használatát. A fát nem szárították ki eléggé. A kreozott konzerválja a nedvességet, már mint a fa nedvett, és ez gyors penészedést idézhet elő. Akkor lemondunk a kreozott használatáról, Reeves. Értse meg jól,